Jenni Venner har superfint besök från Göteborg idag. Maja Gudka. Hej! Hej! Hur är läget. Det är jättebra. Du har liksom tagit tåget upp och ska liksom ta tåget tillbaka direkt efter aa, den här måden. Ja, helt så helt galet. Men jag, fick, jag har också fått en jättefin promenad över. De här vattnen, här, vad heter de? Mälaren? Är det mälaren? <laughs> vad är det, för vatten? <laughs> jag, jag, det är så vackra broar i Stockholm. Jag är ju från Småland så jag har, har givet sig i botten länge nu, men har inte, har inte jättebra det. koll på alla broar och Nej, vatten. Vad skönt, vad skönt. Men det är en superfin hösta i alla fall i, i Stockholm. Ja, det är så vackert verkligen. Helt perfekt äh, dagstrip. Vad bra att du känner så. <laughs> Du är ju någon som vi har liksom nosat lite på här i podden. Joel, Igge och Ossian Melin var här i, i våras och plockade med sig ett, en av dina låtar. Mm. Som hade liksom hittats någonstans i ja. något didi och var mystiskt och liksom hade ingen titel. Ja, precis. Vad var det där för story egentligen? Jag, jag hände knappt med mig själv. Jag blev så här lite chockad när jag hörde den i podden faktiskt. Ja. För att det var, det var några år sedan. Som jag spelade in den. Och mm. sen hade jag liksom inte riktigt tänkt uh, mer på den. Eller du vet hur det kan vara. Man liksom grejer och så släpper man dem mm. ett tag. Och så, och så blåser den liksom upp sådär. Det var så fint. Men mm. eh, ja, han, han fattade inte alls vem det var. Vi gamla Majuna Kids båda två. Men, mm. eh, han hade hittat den på, ja, av en slump liksom. Misi står mm. ju. Ja, Jätte, jättebra låt. Jag tror att vi, vi, vi sa liksom fel titel och allting på den. Vad hette den egentligen? Ja, alltså, det var det som var nog mest förvirrande. Det stod liksom någon, någon, ett arbetsnamn som jag hade glömt av också. Mm. Jag bara, jag har inte skrivit någon låt som heter Så. så jag tror, var övertygad om att det var fel person. Liksom, som vad, he, hade, ja. vad heter Kim, låten nu? Kimmo heter den. Kimmo, Kimmo heter den måste den. man kolla upp om ni inte har hört den redan. Mm. Och sen har du poppat upp lite nya och gamla låtar i Sommar på din Soundcloud. Mm, ja, mitt mål var att lägga upp en låt. Alltså det kunde vara en gammal eller en ny eller någonting från min, vad ska man säga. Eh, det finns inga bra så här, eh, ord för det, men typ min samling av låtar eller min katalog, <laughs> vad säger man liksom. Mm. Men eh, bara lägga upp en i veckan för att ha någon form av bara ja, men filterlöst liksom, mm. bara ut med det, typ. Jag kan, mm, vara lite, ja, precis, jag kan vara lite så stängd ibland. Så därför kändes det viktigt att lägga ut. Men, eh, men det blev inte riktigt en dag kan bli Det är lite som att man... Så här. är ganska men mycket. Men jag försökte sätta ribban i alla fall. Och sen så glömde jag av. Eller kom andra grejer emellan och så. Eh, men, det, men det var... Jag höll på ett tag. Så det ligger en massa blandade demos där. Min du har liksom samlat på dig jättemycket musik eh, Som också ska släppas snart I, mm. i samlingsforum Ja, jag håller på att göra de här eh, Kassetterna hemma mm. <laughs> Jag kollade upp massa så här eh, Kassettmakare Eller sådana som kunde spela in sånt Men det slutar med att jag har börjat göra det hemma Istället för att, eh, ja. Typ en kostnadsfråga. Och så lite roligt att sitta manuellt och så här spela in sidor på Ja, är det kassett. så? Ja? Gud vad kul. Ja. Så att jag är uppe i, Det tar ju lite tid att göra dem. För det är en halvtimme på varje sida. Så mm. en timma. Eh, och sen så ska man sitta där liksom... Man behöver inte lyssna på det. Alltså, man kan ju skruva ner volymen. Men man måste ändå vara närvarande i den liksom, processen. så här, Att sätta mm. på play och och Mindre snabbt hur man gjorde från början. Så här, för man, jag är liksom en italist. Vi, alltså man hade ju kassetterna ja, och listen. Sett kassetter. men, <laughs> men typ liksom inte. Men, men det finns en väldigt fint i den manuella hanteringen tycker jag. Och det blir ett väldigt vackert ja, men så här ljud i det också. För, Spännande. Med att, ja. det, det här liksom kommer man kunna både fira och lyssna på snart. Eh. Ja, det är som en... Ja, precis. Omniana heter... Det är en liten samlingsutgåva kan man säga. Mm. Det låter... Jag är, ju, jag är ju en okänd, jag är relativt så okänd Eller jag är väl okänd Jag vet inte, det är svårt att uppskatta sånt om sig det, tycker jag Ibland så dyker det upp så här Helt random att någon vet vem man är Och så blir man så här vad. Va, va. Men det här är ändå en samlingsutgåva Och mm. den, Jag ska försöka göra så många kassetter Som möjligt på lördag Så har vi lite fest i Göteborg med en spelning Och lite DJs och, ja. Kul Ja, jättekul, jätteskönt Att göra någonting fysiskt Och liksom du, du har tagit med dig en låt mm -hmm. det, som kommer komma med här Som man inte riktigt har hört ännu Den har inte figurerat Nä. i något sammanhang Du får första singen nu oh, ja. Gud vad kul, det, jag, jag älskar ju det Vad ja. <laughs> vi ska lyssna på? Vi ska lyssna på min nya singel Den ska släppas i veckan mm. Så här. Jag förhoppningsvis Men nu, nu släpps den väl typ I mm. det här ögonblicket Marmor mm. heter den Vi lyssnar Du och jag Minns det vad vi såg Såg vi samma sak Maffit slut. Mm. Jättefin. Marmor. Ja. Premiär i Jenny mm. Hur kom den här låten till? Eh, när jag var, det var förra sommaren tror jag. jag vet, min son låg och sov på altanen. Och jag satt uppe på övervåningen. Med min, systers, min lilla systers keyboard. Typ, och så testade jag. Och skriva eller sjunga rakt ut Om typ något gammalt minne så här, något mm. fragment, Minnesfragment om en, en fem, Ett fönsterbläck Så, här, och så oh. minnade du ut i typ en låt Och sen så snappade, den, snappade några kompisar till mig upp Som så här duktiga musiker Snapp upp den när jag spelade den mm. en, Ute en gång Och så efter det Och sen så har vi spelat in den i en studio Och gjort så här, gjort en proper typ Mm. tagning av den som låter så här. Så. Hur, hur representativt är det här för hur, hur du låter? Alltså jag när man ska göra en sån här grej och sitta och prata om vad man gör och så så är det lätt så, så tycker jag det blir så svårt att formulera sig kring det och jag är långt ifrån ensam om det liksom, för mm. det känns som att eh, det är svårt att sammanfatta sina, sitt uttryck ja. så här. Eh, men jag tycker att det är relativt eh, representativt men jag har inte någon direkt nisch eller, så här, jag är inte nischad på det sättet men jag är väldigt, eh, jag är väldigt eh, intresserad av att skriva texter så, här, mm. när jag försöker skriva texter på, ja, men på engelska också men på svenska jag tycker jag att det är, det är så intressant hur man kan använda språket och så mm. och att gå mot ett mer så här, lite så här, sakralt eh, man säga. Eh, säger man akustiskt alltså Jag vet inte vart går gränserna liksom, såhär, Nej, Akustiskt och elektroniskt yada, yada. Alltså det, det är en ointressant eh, Skillnad tycker jag men såhär, Ljud är ju ljud såhär. Men det är roligt att den här låten är inspelad Med såhär, ja, typ Riktiga instrument eller man, såhär, hör, såhär. man hör liksom, rymden I den på något sätt um, eller, Alltså rum, rummet ja, um. ja men precis Den är, den är <skratt> mena orgien, norje Norge Sams kyrka, och violinisten, går förbi, eh, det. Alltså det, det, det. finns något organiskt i det, och det mm. är faktiskt, alltså det skulle jag vilja säga är ganska eller väldigt representativt för mig eller hur jag liksom, vilken musik jag lyssnar på delvis. Men ja, jag vet inte. Mm. Det är delvis sant. Det, jag, är, jag. är lite så. här eteriskt där liksom, och jag vet inte, lite flytande över vad jag gillar att höra och vad jag gillar att göra. Vi, vi pratade lite här om under låten om att jag, jag eller jag, det kanske inte så, men att jag har varit så himla inne på musik länge nu med beats och mm. gått mer och mer åt att jag inte ens, orkar, jag åker inte med rap längre, jag åker inte med sång, jag vill, lyssna på house utan vokal mm. <laughs> och sådär uh, och, och så och så här din musik är liksom några av de få låtarna som verkligen är låt med sång och text mm. som jag lyssnar på i år mm. uh, så det, ja, det är någon, det måste ha någonting Nej, speciellt. helst <laughs> det är någon slags alibi eller det ja, i, i, din, i din musik ja. Nej, men så det här blev lite ovanlig inledning i Jenny och vänner också det mm. uh, känns kul vi ser fram emot det här släppet, vi kan prata mer om det snart men vi ska höra lite låtar som du har gillat eller har lyssnat mycket på nu på sistone mm. lite låttips och några som vi, jag och Peter som är på den gillar också såklart här är en sån här superfavorit som har dykt upp flera gånger hos oss. Både i fysisk form och med sina låtar. Uh, Baba Stilt. tycker om det här, Maja? Ja, jag tycker om det. Jag blir lite sugen på att typ dansa. Uh -huh. <laughs> är det, <laughs> det är en bra känsla. Inte så, inte så överraskande. Nej, Det är bra. Mm. Uh, Baba Stilts, uh, från vår musivideo också, där han är sitt vanliga aviga jag mm. som man kan kolla in. Jättebra. Det är roligt. Jag ska kolla upp detta. Uh. Va, du, du har också fastnat för en, en video ganska nyligen. Mm. Uh, vilken då? Uh, I mean Blood Orange um, uh, Vad heter det Den nyaste um, Vad fan heter den nu den jag, Sa Sandra Sandra's Smile, Smile. <laughs> uh, uh, ja, Jag såg den första gången Jag tycker den är så här, det är omedelbar Snygg, vacker Och så fastnade jag för låten Också mm. väldigt mycket Vad va, va hände i videon? bäst superenkelt gå runt på gator i New York um, med sina kompisar det kan ju verkligen räcka känner ja, jag det räcker super mycket sen är texten så här, väldigt alltså så här, det känns som att den är så central i, i låten mm. um, vi får prata mer efteråt vi får lyss lyssna på ja, texten vi nu And took away your speech Made you feel so loved Then shook your hand with gloves You watched her pass away The words she said were fake En, en ganska slick mm. låt med mycket känsla från tidigt 90-tal för mig. Mm. Mm. En, en tid som du inte riktigt kan komma ihåg eftersom ja, nej, man är funkt, <laughs> du föddes tidigt 90-tal. Vi lever i Youtube-åldern. Ja. Man, man har sett och hört det mesta. Det så klart himla fint outro också. Jättefint. Jag fick, jag, jag fick väldigt mycket Terence Trent Darby-vibe. Sign your name. Och ja jag det nästan lite Michael Jackson ibland ja, också. eller hur? Eller hur? Någonting, liksom i alla fall tidigt 90. Superfin. Vad handlar den här låten om? Eh, det handlar om... 90 Sandra Smile. Eh, handlar om Sandra Bland. Um, men alltså berör... texten så ju flera offer för... Mm. Um, jag vet inte, så här strukturellt våld på något sätt. Strukturell... Mm. Förtryck, mm. typ. uh, men, jag säger förtryck. Men även det låter så, jag menar, är så, fin, den är så här känslig och kommer från något så här starkt så här, personligt självupplevt och så är den ändå så sjukt politisk liksom jag mm. den, jag det, den det mötet. Uh, Tänker att det är sjukt svårt att få till det? Eller, alltså, det måste uh, vara en, en läskig balansgång som artist. Uh, säkert, säkert. fast För tror jag det känns som att han gör det som världens enklaste grej när han, eller enkelt och enkelt. Det är säkert svårt på sitt sätt. Men mm. jag tror att det ligger väldigt nära i det han är engagerad i. Liksom. Mm. Det finns en sån och kanske också att det, det är så där man måste göra för att det ska funka. Alltså det låta som är ja. väldigt så här, in i politiska det kan ju vara lite svårt att ta till ja, sig bara på verkligen. grund av det. Ja, precis. Och det är oftast jag tror, det där uttrycket som kommer från menar, en känsla av att något sådär till man ser att saker är ting går fel liksom, runt mm. omkring och man så, här, det, men det, är en ganska, så här, det blir ju en hjärtefråga eller så här, mm. det, eller det måste ju bli så en desperation som kommer från det liksom. Precis. Um, Hur, och är så himla snygg också. Det är en, så, här, det är en, så här, mix mellan att man känner av den här desperationen typ eller mm. så här, att man är arg typ, och samtidigt är det så sjukt coolt och så här, av Skalat och såbert så här. En väldigt väldigt vacker video. Måste kolla in den här, känner jag ah, jag, jag har missat det. den. Mm. Men det är, ja, Dev Heinz. Han är ju bra på videos, alltså. Mm. Eller blir bra på att koppla ihop sin egen musik med fina fina, fina bilder. Mm. Uh, vi fortsätter med någonting som, som jag har lyssnat på lite i, i veckan. Uh, Matthew Johnson, en gammal producent. Uh, han kan inte inte så himla gammal, men jag har lyssnat väldigt mycket på sistone på låtar som han har släppt liksom, tidigt 00-tal eh, för att jag tycker att liksom, de, de ljuden och så som han använder där och soundet känns väldigt mycket såhär, som det som jag vill lyssna på jättemycket nu och det känns såhär, modernt, så jag blev så himla glad när det dök upp en, en sprillans ny låt som också rör sig i det där, <laughs> i det där landskapet på något sätt eh, The World Will Come Around, fin titel också Du har du någon känsla på det här? Skön hypnos. Man satt på vaggade sport. Ja, jag <laughs> tycker att den här är så härlig för att den är så mjuk. Och mm. Det var bara den där lite knorriga basen i botten. Och sen mm. de glittriga fina ljuden kom på toppen. Det är det så skönt ja, precis den kontrasten. Mm. Så nice. Matthew Johnson. Uh, vi ska lyssna på någonting som du har plockat med dig i. En tjej som heter Molly Nilsson. Mm. Vem är det? Hon... Är hon är, ja men så här, sen första gången jag hörde henne har jag varit totalt men fräls. Jag tycker att hon är helt eh, så här, uh, ja, men enastående på något sätt. Mm. Alltså att så här, super så här, eget uttryck och verkligen så här, ett konsekvent konstnärskap och några bra hållning till det hon gör. Jag tycker att hon liksom, hon, eh, jag vet inte, det är väldigt svårt för mig att inte ta en till mig på något sätt ochsätt mm. och hon släpper super mycket musik vilket är väldigt roligt att det är liksom bara är så här att hon släpper typ på skivor varje månad men det känns liksom hon är någon slags när super produktiv eh, produktiv precis. Eh, hon är jag tror att hon är väl bosatt och based i Berlin. Mm. Eh, och hon gör alla videos själv och jag tror till och med att hon har alltså hon hon har hon bastrar i skivbelagget så hon släpper via och så. Mm. Eh, Ja. hon är så här, vad heter den? Verkligen så typ. Alltså, en, vet, hon har vet hon helt hoppackad. och hon släpper ett nytt album imorgon, ja. 3 november. Bra jag. promotion jag bara, här. Ja, det märkte jag bara det och sen jag kollade hennes här, jag ville ha något någon av hennes nyare. Ja. Så det här det här är Superfish Saxen. Vad är det med dig och sax? Är det liksom favoritinstrumentet? Jag älskar saxen. Uh -huh. 2HB av Roxy Music också tror jag. finns någon sån riktigt mm, ja, här. Ja, det känns väldigt Roxy Music. Ja, ja, men uh -huh. Roxy Music har den där saxen, verkligen. Men för, utan att göra den... För, för saxofon kan ju bli lite läskigt ibland. Det kan bli lite... Det ska äh. vara så funky eller sexigt. Ja, eller... Ja. Och, jag inte, men här lite är det ju patetiskt så... på något sätt ja, Patetiskt instrument Men det är sen, ju så. fint också ja. ehm, när, man, när den bara blir så här Lite vemodigt melodisk Då är det ju att hålla sig lite i bakgrunden. Ja, ja <laughs> det eller bra. så ska den vara Hur svulstig som helst Jag kan inte riktigt bestämma mig En sån här hatkärlek för den här typen av Verkligen. blås 1995 ja. i alla fall Mm. Jättebra låt Jag, jag blev superpeppad på att leta upp mer Med mm. Molly Nilsson Du kommer ha en, så här, en ocean av grejer Att så här simma igenom mm. Det är så sjukt mycket låtar Spännande, har du någon annan favorit man borde kolla upp? Den första jag hörde är Skybound mm. Mm. Den är så här mäktig Och så jag gillar mötet mellan så här, Det här hemma hemmasnickrade, mm. he hemmasnickrade Och sån här typ bombastiska Bombastiska mm. ja, Det är schysst för det blir det finns en fin mm. kontrast där tycker jag. Jag älskar det här tempot också som är lite ja. så här, Det är nästan mm. som att det inte är, håller i, liksom, det är får, ju, styr faten. Ja, faterna, liksom. jag har lite som ett hjärta. Det är en skitbra tempo. Vi, vi, vi pratar in en låt till här som du har plockat med dig som är lite kortare. Mm. Vad, vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på Vera Lus. Det? det? är en Göteborgs förmåga mm. som är aktuell nu. Kompis? Agnes Aldén eh, Ja, en ganska ny kompis och hon är också den här låten är en så här eh, men en typ hyllning, alltså en kärlekslåt till hennes son mm. och jag tycker att den är det är ja, den är helt grym men jag tycker också att det är kul med kärlekslåtar med den, den grejen till barn, typ. så här, jag tycker det är väldigt vackert Supervacker Ja Jag har alldeles för kortiga. It's all about jag you. på en stund till It's all about you a tiny love song for my son. Ja. Precis. Det. Den är den den heter. Det är det den heter. Ja, precis. Uh, jättefin. Mm, vi fortsätter med någonting som också är svenskt Stockholms, eh, Stockholms jag, jag tar med mig Stockholman Göteborgarna God gammal Jenny och vänner vän, Madibania har precis släppt eh, Nya låtar den här Sahara Hot Nights heter den eh, nya, Nyaste eh, Vi ser vad du tycker om den Jag glanda Och jag ser kubbar i uniform Fylla kubbar i uniform Och små pakar med trummor som trummar Bara på pom-pom Och jag ser en regnbåge Himmel i havet och gör Och jag bara alla Fylla dem för de vet vad de har gjort Dem inne går för stickar Vi går ner i De ville se mig springa Men jag låter benen dingla Och båda mina händer pekar fingrar För ingenting skrämmer mig längre i Det finns ingenting jag inte har sett Har sett öden i vit ögon För mitt liv har varit Som det ni ser i movies Helt vacken otroligt Jag bara vaknar upp Sahara Det är ni så här Shara, du, det är ingen fara Allt det som it de ska vara Allt trånsigt the att For För mina boys, I like me Jag aldrig åka I'll Jag aldrig åka dit Och nah, nah. yeah. mina girls har sagt till mig att man ska passa sig Aha. för såna som dig. Dig. Så fint tycker jag. Så har jag hot nights med Maddie Banja, alltså inte bandet så har hot nights utan att den heter det. <laughs> med Maddie. Um. Jag pratar lite med, jag vet inte om jag kanske har snackat om det här tidigare i podcasten också, att um, både Maddy och Lorian så har speciellt sett att, att, att liksom skapa text eller sång och rap på sina låtar, att de börjar liksom med bitet lyssnar mm. på det och köra någon slags nonsens språk först. som låter lite, kanske lite amerikanskt så mm. <här> Det var min liksom, ja, svenska kocken i mupparna. Ja, just <här> <här> I Nej, men, och, och så sen då fyller i, alltså, passa in orden efteråt då lyssnar man ju på och ser ett helt mm. nytt ljus till exempel för då förstår man hans sätt att vrida på vokaler och sådär. Ja. Uh, det är coolt hur man kan börja där i någonting som bara är typ läten ja. och så och sen forma. Och jag, eh, alltså, många av mina låtar har kommit till så också. Är det så? Med, ja, absolut. Med liksom att man först skapar alltså, ett typ av läte eller man lyssnar på texten så är det typ också så här nonsens, mm. Swedish chef nonsens. <laughs> och, och sen så kan man liksom mejsla ut en en text ur det liksom ja. eller att man bara tillämpar att man har en typ textliggande och så, så här, passa in dem ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja en viss ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Åh um, oh, det har låter så himla spännande För mig som mm. inte vet någonting om hur man gör musik Men uh, nästan lite som där Synestesi Åh ja, att, att liksom. ja. oh, gud jag pratade om detta I, i helgen med en kompis som har det ja. som jag inte, som Vi pratar just om det Hon, hon ser alltid färger och hon kan koppla en veckodag till en färg Och så vidare ja. och jag liksom är så himla långt ifrån Det tänkandet så här. Mm. Men jag, däremot liksom, med toner och ljud Och ord så ja. kan jag definitivt Se kopplingar och få ihop så här, och Ett par Liksom. Och jag tycker det låter super Ja, det super var spännande. jätteintressant att prata med henne <laughs> om det. Faktiskt. Ja, vi, min lillebror berättade för oss andra om bara härom året att han ser liksom alla siffror i färg. Och vi bara, Vad har det inte chock. sagt? <laughs> <laughs> men för ja, honom det, men det är det helt normalt. Det är så självklart för honom. <laughs> ja, ja men toner. Eh, absolut, toner och ord. Mm. Så att jag kan förstå... Uh, ja. så. Uh. Ja, men Det kanske är vanligare om vad man tror Jag tror, jag tror det mm. Men uh, det kanske är olika läten Som man <laughs> någonsin loss på Precis vi, vi är snart klara här med podden mm. uh, Så himla grymt att du uh, Ville ta tåget upp Och vara med Vi uh, ser ju jättemycket fram emot att lyssna på Omniana mm. Omniana, så säger, så heter uh, det de. uh, yeah. uh, Ja eller uttalade Precis. det fel? Nej, nej det låter bra. Det betyder lite av allt, typ. Aha. Det är så ett engelsk latinskt ord, mm. typ. och jag och jag med med typ så olika initialer som hade dykt upp mm. i, i livet så Massa olika namn som var så samma hela tiden. Jag upplevde en så här period av sån synkronismer liksom, eller ja. ett, Där man såg så här, Ja, det var olika namn, helt enkelt. Jag vill inte gå in på var de här namnen är. Jag fick de här namnen ifrån. Men det finns en kopplingar ja, mellan ja, precis, så titlarna. Så var det så här återkommande namn. så mm. Jag var tvungen att gå in och kolla. så här. Det måste finnas en samband här. Liksom. Mm. För, eller det fanns ett tydligt samband. Men jag skrev in för skojskul en sån här du vet, World Scrabble, att man liksom lägger in ja. massa namn ja. och så genereras ett ord. Mm. Typ som av, ett anagram. Ett anagram, mm. precis. Och då var Omniana typ det första på listan. Jaha, det var begynnelsebokstäverna på det ja, namnet. Okej, okay, nu förstår som jag bildar mm. det här ordet och så då höll jag precis på med att göra det här eller, göra den här lilla samlingen. Alltså så det här är ju jag, kosmiskt. Det måste ju ja. det, här, det här känns ju helhet. Ja, så, så Omniana får den heta helt enkelt för ja. det Betyder lite av allt och det är typ lite av allt För en väldigt min, min, ja, den här samlingen är väldigt yvig mm. vad, här. Det här låter helt fantastiskt och super, superfint hur, hur, kan man, hur kan man lägga beslag på de här kassetterna? Då? Hur, hur? Man får typ, jag vet inte, kontakta mig eller någonting tror jag eller, eller gå in på, alltså på mitt skitbolags hemsida Det kommer mm. nog komma upp där Ja, någon slags så att man kan köpa den. Men som, nu gör jag dem själva, så att då produktionen går lite långt. <laughs> jag har så här gjort lika många som jag har fått liksom, mina kompisar har bett mig att göra. Bestämt. nu så här, så mm. Jag måste, jag måste picka upp, göra produktion. Öka produktionen. Du får sätta dina kompissa arbete ja, jag, kanske. Ja, precis. Ja. <laughs> Men jag lägger upp den på samplade också tror jag, som ett mixtape. Ja, typ. bra. Mm. Gud. Det här, det här känns supermysigt. Och det här, det här kommer du fira i helgen i Göteborg. Ja, ja, var och när får folk komma och fira med dig. Man får komma. Man får jättegärna komma. Det ska vara på ett ställe som heter Smedjan. som mm. ligger i, i majorna i hamnen typ. Ja. Um, och jag är. Ja, jag vet Kajsa Gryt kommer spela skivor oh. och hon kommer nog förmodligen göra det. Oh. Hon har lite en här nu. Nej, ja, hon, hon är lite osäker på om hon kan make it, men hon det ser ut som att hon make But, yeah. Det kan bli roligt. Jag kände så här hon, jag behöver någon, någon pionjär här, som har betytt något för en själv så här, mm. Där för mig lite det, det mycket. Det kommer bli en punkfest <laughs> ja. här, här jag. Jag tror gör. det, jag tror det. Gud vad det kul. Bli, va? det vi, blir kul. Vi, är, vi är i alla fall superpeppade. Uh, man ska hålla utkik på det också om man vill uh, höra mer uh, nytt av dig. Det uh, kommer finnas en liten intervju där med dig snart också. Uh, vi avslutar med låt som du har plockat med dig med också. Göteborgs folk. Ja. Vad blir det? Uh, source and Tygons. Varför har du valt det här? Um, de är ett super... Um, häftigt projekt. Väldigt mm. uh, um, attack i det på något sätt. Okay. Och lite så här, let, alltså lite tigribär, lite så här uh, Riot-ish, mm. um, fast något nytt liksom. Och så har de jättefina typ, maskliknande, eller så här flätor från framsikt, de är samma maxade Jag gillar okay, hela, okay. hela fram. Liksom, hela paketet det är coolt spännande vill lyssna mm. mm. tack så himla mycket mm, för att du kom hit igen. bra låta vi ses snart har du